і переодягатися в його одежу. Тим часом Петро ходив від одного до другого і розковував колодки. Коли вже всі були розковані, Тарас зашепотів на вухо найближчому. «Передай далі, ходіть за мною на поміст». Гасло пішло далі. Хто його не зрозумів, той догадався. Кожне тями, що тепер настала вирішальна хвилина, або визволитися, або пропасти. Тарас, переодягнений за дозорця, з гострим ятаганом у руці, вийшов на поміст. Тут стояв вартовий яничар і пропустив його. Тарас, проходячи, різунув його ятаганом по горлі, що той і стогану не видав, лише захарчав і повалився на поміст. Тарас передав ганджара Петрові, а сам схопив мушкет Турка. Наче мерці з могили виходили невільники на поміст, виходили тихо ступаючи, і дозорці яничари спали на помості. Тарас, мов той ангел-месник, стояв на помості в турецькій чалмі з мушкетом у руці. На щоглах блимало світло, навкруги без спокійне море. Тарас розділив невільників на двоє, вказав рукою на яничарів і дозорців та шепнув «Душити руками і брати зброю!» Невільники кинулися на них, мов шуліки, душили одного по однім і захоплювали зброю. Все це були воєнні люди і знали, як з нею поводитися. Різали ятаганами, рубали шаблями, були прикладами мушкетів. Ні один живий не залишився. Отамон судна, почувши крики метушню, вийшов на поміст зі своєї каюти, побачив при світлі розкованих навільників, зрозумів відразу своє становище і зараз завернув назад та заклав двері, чим попало. Тепер почувся Тарасів наказ. Побитих, не кидати в море. Нам їх одежі буде треба. Тепер добувайтесь до пана отамана. Лише не руште мені давнього отамана він варти того, щоб його пощадити. Підважили двері до каюти отамана. Він сховався під постіль і тремтів усім тілом, його витягли на поміст. В тій хвилині вийшов зі своєї каюти давній отаман, підійшов до Тараса, передав йому свою шаблю і ятаган. Тепер я твій невільник, сказав. «Добре ви справилися, пізнати птицю попір'ю». «Ти не наш невільник, ти наш друг», – сказав Тарас. «Тримай собі шаблю, бо ти будеш нами командувати відтепер, але так, як ми схочемо». Спитали про нового отамана, що лежав на помості. «Що з ним зробити?» «Повісити на щоглі, сказав Тарас. «Нема він над нами милосердя, тож його нічого жаліти». Турок просився, та це нічого не помогло. Невільники виконали наказ залюбкий. Коли я маю отаманувати, обізвався молодий турок, то ось що. Передусім пороздягайте вбитих яничар і переодягніться в їх одежу. Коли б нас так тепер стрінула яка турецька галера, то треба б конче битися. А це не було б легко, бо моя галера дуже важка. Я везу амуніцію до Очакова. А скажи, будь ласка, чого на цім судні так мало яничарів? коли на було аж вісімдесят», – спитав Тарас. «Це не було мало. Вони добре озброєні, і я добре пильнувався». «Я вважаю це за задітватство», – сказав Тарас. «Ми могли вас побороти кожної хвилини, коли ми змінювались». «Ніколи! В день ви нам нічого б не зробили, бо яничари були б вас викололи, мов кабанів. Ти не знаєш завзяття яничарів. Я визнаю, що ти маткий. Та скажи мені, яким чином ти розкувався з кайданів?» Як я лише сів на своє місце і ждав ключника, заклав непомітну колодку невеличку тріску. Вона не дала замкові заскочити, а дурний ключник цього не помітив. Врешті такому Череванову не хотілося нато згинатися. Я все обміркував добре. Як лише він відійшов, я попробував і на свою радість помітив, що замок не заходить, Мені неважко було підійти за дозорцем по котячому і здушити йому хавку. Якби я знав, що між вами, козаками, мені можна б залишитися, я б не вертався до Туреччини. Мені не доїла вже така служба. Їздити на судні з кута в кут – це не лицарська, а купецька справа. Якби я вернувся, мені нічого б не сталося, бо в мене той дурний паша відібрав отаманування над судном, і я за нього не відповідаю але я не хочу вертатися, щоб мною дурні пащі помітували, мов, помилом і віддавали мене під руку таким цапам, як той останній. «Не турбуйся отамане», – сказав Петро. «У нас на Січі приймають усіх, не питаючи, звідки лявін, але треба визнати Христа, пристати до нашої віри». Все це Тарас переклав Туркові по-татарськи. «Про це опісля говоритимемо». Тепер річ у тому, щоб прошмигнути поз очаків до Дніпрового лиману. Якби ми зрадилися перед яким-небудь турецьким судном, то ми всі пропали. Це вже твоя справа, сказав Тарас, тому ми тобі і віддаємо отаманування над судном. В лимані нічого нам зупинятися, попливемо далі, аж до січі. Турок похитав головою. Все судно вашого лиману не перепливе. Нас іще чимала робота жде, поки тут проберемося. Я вас проведу по очаків, з цим ви не дали б собі ради без мене. Я вам охоче послужу, я вас люблю за вашу юначість. На таке, як ви зробили, хто бить не зважився б. «Скидайте трупів у воду», – наказував Тарас. «Так не можна».